Oxe, chegaron nos moitos likes, moitos faps, retweets, a entrada de onte falando con Enrique Raúñal. Grazas. Pero tamén é certo que chegou algún que outro comentario rezagado do audio de María de Ourense do pasado xoves, no que Juan, por exemplo, nos di «Charla moi amena con María, interesante o tema tratado sobre a gestión das bibliotecas e as redes sociales. Enhorabuena». Faite boa, faite boa e déixanos un comentario, unha crítica, aínda que sexa para comentar que voz máis fea temos ou non, que calquera apreciación é boa. Faino en facebook.com/bibarteixo, twitter.com/bibarteixo ou o blog palabra de biblioteca.wordpress.com. Bueno, tamén tedes o correo electrónico biblioteca@arteixo.org. Rematamos este arranque hoxe de Palabra de Biblioteca e déixolle paso a Lorena para que presentemos a nosa convidada de hoxe. Hoxe ben a Palabra de Biblioteca? Ana ermida da Asociación Lisístrata. Benvida a Palabra de Biblioteca. Hola, Fidel, que tal? Hola a todas as bibliotecas que están desescoitando e aos outras persoas que aínda non sendo das bibliotecas visitan e usan as bibliotecas. Eh, antes de comenzar, comentanos un pouquiño que é a Asociación Lisístrata? Que é FINS persigue? Foi un soño de hai xa unha cheña de anos que eh, se engane o modelo pues, o que tentamos facer é eh, Eh, fomentar cultura, potenciar a, a figura feminina que está sempre presente en todo o que se fai, eh, desde as creacións, desde visibilizar as mulleres, a igualdade, a, o feminismo, eh, e despois visibilizar as nosas autoras e autores, eh, a chegar a obra pois, a, a todo tipo de xente, desde a infancia, a adolescencia, público adulto, a todo o mundo. E para iso, usamos a palabra, a palabra en forma de contos, eh, contando historias, eh, tamén en forma de, de recitais poéticos e eh, de teatro. Eh, pois pues iso, eh, recuperamos lendas, mitologías, accións, tradicións, e eh, facemos un poquinho de investigación Tamén sei por, por algún iniciativo, algúnha actividade que te has realizado que te certa vinculación ou relación coa asociación de escritoras e escritores en lingua galega, non? Algúnha actividade das que realizas? Ah, sí, claro, porque eh, hai moitas eh, das persoas que, que, que visibilizamos estean vivas ou tristamente falecidas xa seixa por unha morte repetina, así recente non lle corresponde pola idade, ou senón deixade moitos anos atrás que, que a Asociación de Escritores de Língua Galega pues, tenga ben tamén difundir o que, esta, o que estamos facendo, portase bastante ben si sí, con algún medio de comunicación. E por que escoller para unha asociación como esta aunque sei por donde poden ir os tiros eh, a este personaxe feminino da obra de teatro de clásico grego? Esta é Lysistrata a veces me dicen Lysistrata, Lysistrata Lysistrata contín eh, chamoume moito a atención ao pacifismo da obra e, e a forma divertida de facelo e eh, eh, É eh, eh, tamén unha obra que, cando a fixen en teatro, eh, gustou-me moito. Eh, e a partir de aí, como buscaba mm, un algo feminino para darlle un nome á asociación que englobe mm, a loita contra a violencia de xénero, a igualdade, mm, visibilizar mulleres e todas estas cousas, disen, mira, disiste, porque cada vez que a afago mm, teño que aguantar a risa, porque é un pouco... Mm, Ben, quen coñeza a obra sabrá por que o digo e que non a coñeza, por favor, que alea. Claro, porque esa, esa é unha obra que, bueno, escenifica, quizáis, dunha maneira moi clara, a unha loita feminista que ven xa de faix séculos. Non, non é unha cousa que moitas veces parece que, que a loita feminista é algo de moda ou algo que está agora presente, pero xa ven deses de, de tempos, non? Ou polo menos xa se representaba esa obra, esa, esa loita. Sí, sí, aí os homens daban por ir a guerra, e deseaban as súas mulleres como aí, medio perdidas, abandonadas, entón elas decidiron que ou non hai guerra ou non hai outras cousas. Eh, decidiron puñarse en folga. <risas> <risas> folga feminista. E a partir de dai, sorveren situacións moi moi cómicas sí, e moi divertidas. E claro que sí, que o feminismo vende antes, e eh, en esas andamos eh, cos nosas feministorias, descubrindo o feminismo a, a ser accións máis novas, e e descubrindo mulleres que sempre estiveron aí e que estaban e están aí tamén moinda agora moi agochadas Así que hai que desempolvalas e sacar a salón. A Asociación Lisis Trata ten feito moitas actividades na, nas bibliotecas de Arteixo, moitísimas. Se queres facer ti o repaso do que tens feito para para nós, para as nosas bibliotecas, casi mellor deixo, deixote a ti, que seguro que as explicas mellor que eu, Ana, porque ao final, quen ten que desenrolálas, eres ti. <risa> a ver muitísimas humildemente a ver algo, algo se fixo, sí algo que estou moi, moi contenta de fazer a Rosalía aí xunto poesía que, que fago moitas cosas de poesía xunto visibilizar moller xunto achegar cultura e iso encantame porque ademais participan como tives sabes E, polo Día de Rosalía hai un concurso de, de, de poesía onde participa a infancia e é moi, moi bonito e ademais a, cando se achegan o, o instituto e aí teatralizamos a vida de Rosalía e falamos de Rosalía e escoites Rosalía neste concello que é multicultural eu escoitei a, o alumnado pues, recitar a, a Rosalía en alemán, en árabe en inglés, en francés en francés con distintos acentos de, de países sudamericanos. É moi bonito e estou moi contenta. Aí despois, pois eso, contando en feminino, o sea, a loita contra a igualdade, contra a violencia de género, a historia en feminino, visibilizando mulleres, eh, que sei, eh a mitoloxía, eh, que máis fixen a, a contos de natureza, hm pois máis ou menos o que fago eu Eh, por aí, pa, tamén participamos así no Día do Libro, cos, cos máis pequenos recheños que ha chegado esa, nas distintas asencias de lectura e se si veñen os colexos si é moi bonito cando desde as bibliotecas as, as distintas persoas que estades ali nos permitides achegarlle os, os libros e as máis pequenas eh, tocan, miran, ven dibuxos e cando o remato de contar dime eh, que pon aquí, eso non o diseches donde, donde, donde digo tamo es de decir, moi bonito e, bueno, as labores importantes que fan as, as bibliotecas. Cando aí atrás falábamos José Luis José Antonio Maiseu, que o día 25 foi cando gravamos o podcast Palabra de Biblioteca no Los Tres, falábamos de que ese día houbera sido posiblemente o elexido para sair coa caseta da biblioteca a repartir os libros de balde. Ana ermida ten feito a labor de animación para ese tipo de, de actividade, de evento, e, eh? bueno, a verdade é que sempre resulta algo agradable. Antes falabas un pouquiño do tema de que faz tamén, bueno, que lleve realizas unha especie de teatralización co personaxe de, de Rosalía de Castro con, con Rapazada de Instituto. Que tal recepción tens con Rapazada que teóricamente está como moi desapegada, como que parece que lle ten falta in de interese por todo que tipo de recepción e de feedback no momento en que estás con eles recibes por parte deles, eh, eh, Ana? Son tan difíciles como parecen ou participan no. máis do, do que se pode no, no, no, no. chegar a pensar? non son nada difíciles. Eh, eu teño en conta que, por exemplo, cando vas a un colexo, por exemplo, eh, vas e eles non pediron que fora saliendo. Entón, xa sabes con máis ou menos co que te podes encontrar. Hai xente que está máis efectiva, xente que menos. No caso que falaste da, da biblioteca de Arteixo, cando se chega ao instituto, que, por certo, Manuel Murguía, que ten moito que ver con Rosalía, pois veñen, veñen con moito ánimo. Si ben é certo que traen unha, ainda hoxe unha visión de Rosalía moi diferente a de cando marchan. É moi participativo, participan, leen, comentan, eh, preguntan, eh, moi participativo, están como moi, moi abertos e cambia esa visión. Aí falamos da súa vida e logo marchan con unha sensación de, de descubrir algo novo, e é xe do que se trata de de que mm, miren, de que lean, de que investiguen cona súa conta e de que logo lles eh, cambia a visión. Si ven a certo que cada vez menos a visión chorona de Rosalía, eu que levo con esta muller pu un hache de tempo porque me encanta, queda moito aía por contar, eu coñezo moitas escritoras, homes tamén que, que están aínda descubrindo cosas maravillosas de Rosalía. Eh, pero tamén é certo que cando empezas a mirar según que publicacións aínda do ano pasado eh, estive mirando un libro porque, claro, e vou mirar moitas cousas pois siguen dicindo pois, que a Rosalía, que a Matonó a sua nai, e que de, filla de pais desconheci siguen aínda con con moitas cousas que, bueno tratase de desmitificar a imaxe que teñen e eu creo que o pasan ben porque son partícipes de todo Eles participan as nenas, como sempre participan bastante máis que os rapaces pero son todo as mulleres somos bastante máis participativas por norma xeral en calquera actividade porque temos non sei o que, pero iso é certo ti sabrálo na biblioteca probablemente hai algunhas actividades que participen máis nenas que a, que a nenos, que, que asistan máis non sei moi ben o motivo pero a realidade é esa. Eh, para iso que é certo que, que hai que pensar na igualdade e tal, pero hai que recoñecer tamén que en certas aspectos, pois pues, hai desenrolada unha especie de sensibilidade especial hacia unhas cousas e hacia as outras. Entón, bueno, por aí por aí será a historia. Como estás a levar o confinamento a nivel personal? Porque, bueno, xa, xa vai quedando menos, a verdade que xa, digamos, que hai máis excusas para poder sair da casa en un ter que estar pechados Continuamente, eh, estás a facer algo de exercicio, sais a tomar algo aire ou o que? Estou confinado no confinamento. Eh, estou escoitando moito a natureza. Eh, é maravilloso. A ver, quitando a situación de saúde pública e as mortes, todo isto, eh, o planeta necesitaba un parón porque o necesitaba. Eh, Estaba o pedindo a vernos. Eh, machacamos moito a natureza. Diste que fago no confinamento. Pois eh, ler bastante e entre os, outras cousas, aparte de literatura, contos, para ampliar o que fago, eh, pois eh, estou mirando o, o tema do, do virus e o tema do planeta. Estamos castigando, deforestando, consumindo, contaminando e o planeta chega un momento en que diva esta bonda xa, parade, parade. Eh, cada cén anos ou cada un determinado tempo é cíclico e desta vez xa nos tocaba. Eh, a raíz de vemos que os golfiños están en Venecia, que en Madrid contemplan a Serra, que aquí en Arteixos a esa fiesta, como xa ibeu, E, pera, escoito conversas entre os pasareños que son alucinantes. É a miña música, a miña banda sonora. Pero escoitase todo tipo. O, o sonido do silencio é, é maravilloso, como dirían Salmon e Pero facíalle falta un parón. talan eh, árbores, talán árbores, eh, eh, consumen animais que non se deben entón os animais teñen que fuxir despois consumen esa carne as, as enfermedades que teñan os animais eh, pasan os humanos moito se di que é unha enfermidade de laboratorio non, é unha enfermedade causada polo ser humano pola súa ansia de querer dominar o planeta e ao final non se da conta que un animal máis eh, que seguramente cando desaparezamos eh, haberá outros animais que sigan e o ser humano era como un unha minúscula anécdota entre, entre o planeta. Vexo, eh, escoito moita música, que me encanta, é unha das cousas que máis me encanta, sino unha que máis, eh, e vexo audiovisuais. Estou con a cousa que se chama Galicia na memoria, que é maravilloso. Eh, é unha recopilación audiovisual de, da, nosa, da nosa terra, e é eh, algo da Filmoteca Nacional dos Fondos Bibliotecos da Filmoteca da Española de, do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación coordinada por Axel Álvarez para Rayanos Produccións e aí temos oito DVDs con máis de 200 fotos 50 audiovisuais aí podemos ver fotos interesantísimas a historia da nosa Galicia que é maravillosa eh, estou escoitando eh, tamén redescubrindo, máis ben que descubrindo, um, a historia dos nosos trovadores, eh, un disco que sacou o grupo Akenya, que se chama Trovador no camiño, Andares pola lírica de Martín de Padrocelos, onde Akenya pon música a un dos primeiros primero trovador que se coñece en Galicia e, e é maravilloso. Eh, hai que volver máis sonoso, amar mais sonoso. E en eso estou... Eh, documentándome para con novos poemas, a cousas para novas historias, eh pasando o tempo, deixando que a vida pase que se que se axente todo e a ver se si volvemos e non volvemos con os mesmos erros que eu duvido. que eu dubido. A nivel profesional, hm mmm, sofriches moitas cancelacións, eh, a, o tema este de saber que durante a, bueno, durante unhas datas polo menos non sabemos atacando non se vai a poder realizaron actividade con máis de X persoas estará por decidir cantas persoas serán supoño que as persoas que traballades para realizar ese tipo de actividades isto ten que ser un pau bastante grande e non sei tampouco como, como ves o, o futuro. E, non é, por exemplo, falando directamente do tema das bibliotecas, a campaña que realiza a Xunta de Galicia de Ler moito na que confinancia un 75% da contratación de, de profesionais que vos dedicades a este tipo de cousas, de momento está parada porque non temos noticias de, de que vai a suceder con esta eh, subvención, Tampouco sabemos exactamente en que momento poderemos retomar as actividades Logo, ten o seu punto de lógica que, que este parado como, como estades a vivir, eh, profesionais como a ti e eh, todos os que vos dedicades a esta a este tipo de actividade Está parado, pero de feito creo que ainda non estaba rematada a convocatoria ou non, se po, non, se... non, non hai resolución de momento, sí o sea... Claro, claro. Entón, sin resolución máis se poderían facer as cousas Pero sí, é certo que xa había varias cousas um, concertadas. Eh, aí quedaron. <risas> quedaron para todo o ano um, aí, fora. Eh, anuladas ou paradas, ata que se saiba o que vai pasar. É certo que, eh, con referente á cultura, um, ler contabuitos está, creo que, dándolle un impulso moi grande por toda Galicia a, a que se fagan actividades que igual de outra maneira non se poderían facer. É certo que tamén hai outras, eh, outros organismos oficiais que fan para a provincia, como é a, a Rede Cultura da Diputación e, outras, e outro tipo de, de organismos, como son os concellos, as bibliotecas, eh, mesmo tamén asociacións, colexios, eh, achegando... Neste caso, contos para as bibliotecas, noutros casos, obras de teatro, recitais, eh, obradoiros. E está todo parado, porque ninguén sabe o que vai pasar. É moi arriscado en estes momentos, además de estar proibido, eh, meter un grupo de persoas en un sitio que persoas que non podes controlar. Por exemplo, no caso da, da infancia non se pode controlar moi ben a súa reacción. Podes dicir, aquí non toques, pero non podes estar pendente de 30, 60, 200, 300 persoas que, que están de público. E entón estamos agardando, pero a cultura, a ver, que moitos preguntan que eu escoitaba aí uns anos e que é para ti a cultura, que a cultura non serve para nada, pois a cultura serve pois, para alimentar almas, que sempre o digo, e en este confinamento, Quedou máis que demostrado Alguén a estas alturas poderia imaginar Cómo sería un confinamento Sin que a cultura entrase Nas súas casas Porque todo mundo está cantando Usando cancións Usando historias Usando poemas Obras que fixeron Creadoras, creadores E que teñen uns dereitos Que a veces están mm, eh, Abusando deles Eh, non, se, non se entendería eh, se si este confinamento estivese sen internet sin as plataformas sería realmente eh, dramático fuese sobrelevando bastante ben, penso eu a ciudadanía deu un exemplo sobre todo a infancia, un exemplo inmenso, portarose estupendamente e aí están debuxando escoitando historias cantando en isto que é realmente dramático, porque van un montón de mordes e sen a cultura non poderia non poderia non poderia sobrelevarse, porque como eu vos coita moita xente que, que está cantando aí desde desde os balcões, é que claro, animámonos, é, sí, pero se non houvese esas cancións, se alguén non escribise esos libros, para eso serve a cultura. E eu creo que Agora mesmo a cultura tese, a xente que fai cultura tense que reinventar. Non falo dunha nova normalidade porque a normalidade é a que pero sí que é certo que terá que facer algo non sei o que pero algo diferente. E as plataformas digitais non é o mesmo é o que fixen en cine, fixe en televisión fixe teatro e fago teatro non é o mesmo contar facer unha obra para unha persoa que está aí que respiras, que está viva eh, que a obra é viva que cambia cada día que o faz, que que algo que gravas non é o mesmo non é o mismo cando estás recitando cando estás representando cando estás contando ver os ollos dunha nena que ver a reacción do público é unha interrelación algo que non podes ver nun nunha plataforma digital pero algo hai a ver a que facer aínda que sexa un pouco menos persoal, e un pouco máis frío, algo a ver a que facer porque está demostrado que de grandes traxedias surgen grandes iniciativas e non debido que a nosa xente da nosa cultura fará algo maravilloso, como sempre o fai. A recomendación Eu creo que xa se disen este Bueno de Galicia na memoria para todo tipo de público para recuperar a nosa historia galega é realmente maravillosa, eh, de coordinado por a, a ser para Arraya nos produccións, oito DVDs. Despois é o trovador no camiño de Akenya, recuperando noso, nosa historia e nosa música e nosa lírica medieval. Despois temos aquí un conto infantil que se, que se chama No valeiro dunha soidade, unha viaxe polo camiño norte que nos leva a Compostela. É a historia dun robot que vai por polo camiño Norte e aí lle surden un montón de historias e, apoiando as, as iniciativas, está editado pola Irmandade Manuel María e por Xermolos, eh, escrito por Valdomero Iglesias e, vale, eh, está bastante, para esta época, bastante ben que a xente de, uns, de 12 anos poida ler ese, esas cousas. A nivel adulto, pois, eh, que lean os clásicos. A Rosalía, que a redescubran, a Curros, a, que me encanta, a Álvaro Cunqueiro, que, que me encanta. Todos os nosos clásicos son maravillosos e está moi ben volver a eles, moi ben, porque moitas cousas das que están pasando hoxe, dos nosos pensamentos, xa o pensaron antes eh, estas persoas que son pais e nais danos a escrita e hai que volver aos clásicos, creo, e o que fago eu de cando en vez E se son galegos, se son galegos, as escrituras, eh, pues, pois moito pellor. Ana Armida, da Asociación Lisístrata, mm, grazas por participar en Palabra de Biblioteca. Gracias a vos por, por esta iniciativa, saúro de, se me permites, a todas estas persoas que están nas bibliotecas que probablemente nos teñamos eu xa estive botando unha ollada <risa> vin a varias persoas que, que falan en palabra de biblioteca en ese vídeo que fixaste colaborativo a varias persoas que o casca me atopei na biblioteca e quero agradecer o seu labor e quero dar vosas gracias e ademais auguro para a biblioteca para todas as bibliotecas un novo pulo despois deste, deste confinamento e da crise que se nos aveciña porque, novamente, como hai atrás que ti ben sabes eh, houve un volver ás bibliotecas e creo que agora se vai a volver a repetir eh, sempre está ben ir á biblioteca os motivos polos que se xa, sempre está ben é eh, a casa do saber Pois moitas grazas, Ana e a todas grazas. as persoas sí, perdón <risas> Sí, sí, me tinga a pata, non te falar Pero bueno, gracias a, a vos un saúdo Coidade vos moito eh, Nada, deixo echa palabra Nada, decir a todas as persoas que escoitades Que mañá voltaremos coa biblioteca Aria dun concello moi próximo a Arteixo Ata mañá